Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 2013. július 1 16. alig adását halljátok. Szedlák nem Kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Peti Igazs. És azt kell tudni a kedves hallgatóknak, hogy én most nem a megszokott kis kuckomból jelentkezem be, hanem a Balaton partjáról egy Ódonvillának a lépcsőjén ücsörgök. Iszonyatosan reménykedem, hogy a 3G kitart az adás végéig, mint a az gettek tekintve, mint pedig a térerőt. Úgyhogy, ha esetleg egyszer csak eltűnnék, akkor az nem azért van, mert megsértődtem, hanem pusztán azért, mert, uh, És ezzel is tűntél, el Ez a három is. Uh, ez gyakorlatos volt. Uh, Tényleg pedig itt beszéltem tök jó. Belegépesültél teljesen szóval hárabis, Egy nagyon jó volt, azt uh, hogy volna a fék. t ez nem annyira jó. Jó, hát akkor ha, lehet, hogy ez a megoldás, meg... hogy nem kell beszélnem. tudósítónkat, hogy mi az innováció hackfronton? Hackfronton? Hacket uh, hát hack még nem ettem itt. Hacket még nem, nem ettem. Majd kezdtünk a, a kiest tó mellé. Uh, viszont a házigazdáink ajánlottak egy remek bistrot, ami tényleg itt a parton a legjobb, és érdemes megpróbálni, és oda elmentünk. Uh, ugye négyen vagyunk, a négyünk rendelésében volt egy, ami tök finom volt, és volt három, ami gyakorlatilag ehetetlen. Tehát a, a, képzeljetek el egy pecsenyét, ami, ami ilyen gumijellegű, és sótlan, és nagyon durva. Ez az innováció itt a Balaton. Én azon gondolkodtam, miközben nyammogtam rajta, hogy milyen jó lenne, hogyha osztrákok vásárolnák fel az egész Balatont, és akkor újra írnák az üzemeltetési kézikönyveket. Én már hallottam egyszerűen egy durva változatát. Ott az ország megszállását szerette volna az egyik ismerősről, most nem mondom neveket. Igen, különösen így, hogy én már elárultam magam. De azért azt is megállapítottuk, hogy mondjuk pár évtizeddel ezelőtt ilyenkor, így egy ilyen hétfő délutánon, iszonyú tömegek álltak sorba az éttermeknél, most meg alig lézeng egy-két vendég. Azt nem mondom, hogy tökéres, de hát itt nincsenek nagyon sokan. De, hadd ne bontjuk le még egyszer a határokat ezért. Jó, rendben. Akkor és inkább beszélgettünk, vagy valami. Technológiai dolgokról. Érdemes, Jó. majd egy adott pillanatban adjatok nekem egy wine 5 percet, tudjátok, ennélkül már nem tudok aludni se. <gül> Egyébként e, most házi feladatot, hogy az adásnaplóhoz csatolja egy wine videót, majd ha még maradom tenni, még marad, tenni. Ha még marad meg, a 3 g Ja tényleg az még kérdés, hogy a hét hátralövő részében fogok-e tudni bármit is internetezni. Szóval De vagy. mindenképpen ilyen okostelefonnal seges ugrósat. <gül> ami még éppen broadcastolódik ki, és aztán plotty. Aha, jó, megpróbálom. De hogyha ha a telefonodat, egyébként van egy nagyon jó ajánlatom. A elmúlt héten 10 percet töltöttek ezenbe a rendkívül égő reklámmal rendelkező, miatt adásban már korábban tárgyalt szupervékony Huawei Ascend. Azt hiszem, hogy P6-os. P6, P6. így van. Azt kellett megállapítani, hogy valóban rendkívül vékony. És ami ennél is fontosabb, most a kijelzőbe ne menjünk bele, az egészen jó, de lassúnak tűnt ugye elsőre, de lehet, hogy a setup utáni első megszeppenését láttam csak a telefonnak. A másik pedig olyan izgalmas, hogy megoldották azt a eddig lehetetlennek és megoldatlannak tűnő problémát, hogy hová lehet rakni a kis tűszerű vackot amivel ki lehet nyitni a simkártya tartót és a másikat, az SD tartót, Úgyhogy csináltak egy olyan tűt, amit egyrészt be lehet illeszteni a fülhallgató csatlakozóba, és a végén az pedig olyan hegyes, hogy lehet ezeket a dolgokat piszkelni. Hm. Valószínűleg az első dolog, amit fognak hogy azok az emberek, akik használnak amúgy fülest hozzá, akik viszont nem azoknak itt a kánál. Igen, az, nyilván ezek azok az emberek, akik olyan fülhallgatót nem használnak, de a SIM kártyát naponta kétszer cserélik. Biztos ha két fél? SD kártyát. Meg az sd igen, azt is. Én azóta nem láttam az SD kártyámat, amióta megvettem a legutóbbi telefonomat és így beledugtam. És az mert azóta nem, a jut a kölcsön adtam, de ebben most megint nem menjünk bele. És ha neked is lenne egy ilyen hosszú tűd, akkor ki tudnál szedni belőle? Nem tudom, mit szól a magammal, hogy holnap egy ilyen hosszú tűvel mennék oda hozzá. Hogyha a következő adásban mi életben lesz, akkor, holna, akkor, akkor kipróbálom. Figyelj, és meg is nyomkodtad ezt a huavajt? Hát éppen, hogy csak így átkattingattam végig a setup részén. Öh, Tud magyarul, meg a szokásos hogy dolgok vannak rajta, mélyebben nem néztem bele és milyen érzés volt a az ott felhasználói felületet e, bámulni? De, tudod, annyira nem volt ki ha ezt jól lehetek be, akkor ez egy elfogadható telefon. Uh -huh. a, a vékonyság az még mindig nagyon nagyon, -nagyon nagy ostobaságnak tűnik, ez a, a miénk 6 mm, a tiéd 6,5 de kölcsönöznek én én eleganciát azért. Udadaktuk, hogy iPhone 5 mellé, és, és látszott, hogy a másik az egy készülék, akárhonnan is nézzük. És ez mekkora egyébként, így átlóban? Ö, átlót nem tudok neked hirtelen mondani. Öt, öt A És nem féltél, hogy eltöröd? Tehát öt egy ilyen, ilyen hajszálvék, hogy telefon. Nem kívül merev, ö, ilyen szálcsizott alumínium hátulja van, nagyon késznek, nagyon összerakottnak tűnik, még nem recseg még semmi. Ami probléma van bel egyébként az, hogyha megfogom kézbe egy kézzel, akkor hüvelykújjal nem tudom elérni mindig sarkát a kijelzőnek, úgyhogy ez egy ilyen kéz, kétkezes telefon, elengedett kézzel nem lehet használni. Hmm. Nem igazán adta lesz nekünk. Én mindent megpróbáltam. Én megnézegetném a felületet, meg egyébként is gerjedek a, a lapát telefonokra, de hát nem fogjuk meglátni. Aztán uh, szintén a vízhez kapcsolódik, amennyiben a ilyen jelly, meg minden ilyesféle adott tenyészik. A, hogy a Verge egy hosszú cikket közölt arra, hogy szerintük mi lehet a Twitter alapítójának a következő nagy dobása, ez a Jelly nevű startup. És a hosszú cikkből gyakorlatilag nem derül pontosan ki, valami olyasmi lehet, mint a az ilyen válaszadó oldalak, advark meg qo meg hasonló, mindez mobilan és úgy össze lehessen kötni a szakértőket a válaszra vágyó emberekkel. Ennél Én sokan bőle, de nem tudunk. Kb. kb. annyit értettem meg a cikkből, hogy az a különbség az eddigiekhez képest, hogy az eddigiek elsősorban webre lettek tervezve, ez meg kifejezetten mobilra. Ez tök fura, mert ez mégiscsak azt feltételező, hogy van egy csomó ember, vagy egyre több ember van, akinek a internettel való kapcsolatát elsősorban a mobiltelefonja jelenti. És akármilyen fura is, de azt hiszem, ezt el kell fogadjuk, hogy ez az új irány. Ez lehet, ez az új irány. Azt tudom, hogy hol lesz ennek a felhasználó bázisa. Tehát, ha a mobilon kell nekem szakértői válasz, akkor az mondjuk azonnal kell nagyjából. Nem, nem, nem. Hogyha a mobil az egyetlen eszközöd, vagy az elsődleges eszközöd, amivel eléred úgy általában a számítógépes világhálózatot, akkor, akkor, akkor az olyan, mint a kóra, tehát mondjuk ugyanúgy használják, mint a kórát, csak a mobil oldalon. Már az érintett űzké. Arról ott a Quora, amit alapból se értem, hogy miért akarnál használni, de, de van ez a böngésző telefonokon. telefonokban. Nem, hát a böngészőben a webre optimalizált oldalak azok nagyon vacaku jelennek meg. Most már azt hiszem minden, minden ilyen szakmai vita oda csúcsosodik ki, hogy hogy natív appokat kell csinálni, azok, azok a legjobbak minden feladatra. Az a baj ez, hogy ezzel viszont az internet, aminek meg nem hiszem, hogy lehet örülni. Hát figyelj, azért a népszerű appok többnyire megkapják az összes platformra verziójukat egy idő után. Átfogalmazom, az Istennek nem fogja kidobni a Google, hogy mit írtál a kórán, ha nincsenek neki webes oldala, vagy webes megjelenése. Uh -huh. Na ez egy de... érdekes gondolat, ebben igazad van viszont. Ha 80 különböző abban rejtjük el a tudást, mint hogy mondjuk ott van a facebook a csomó jó osztori, amit nem feltétlenül tud keresni a Google, akkor azok gyakorlatilag nem léteznek, hogyha te nem tudod, hogy hol vannak. Na de várjál, és azt nem lehet megtenni, hogy valamilyen érdekes módon lehetővé teszik a magának az adatbázisnak a, a crawlingját a Google számára? Uh... Nem, mert, mert pont, hogy ezek egymásra versenyző cégek, akiknek egyik se érdekel kiengedni a másikat a, a sírójába. Na jó, de hogyha, tehát ha egy olyan cégre gondolunk, akinek amúgy érdeke, hogy a, hogy a google találatok között szerepeljen, akkor ezt meg tudja tenni? Technikailag ez lehetséges? Technikailag szerintem lehetséges. Az a kérdés, hogy mikor Google az belemegy egy olyan játékba, hogy végigjárhatja ezeket az adbázisokat, cserébe csak úgy engedhet be oda embereket, hogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt elérd, neked telepítened kell egy appot. Igen, ez egy kőkemény lesz. kőkemintárgyalások lesznek még, hogy Hát nem, mondjuk akkor én azt tenném, hogy megcsinálnám a, megcsinálnám a webes változatát, tehát a mobil webes változatát a, az appnak, ami alapvetően azt mondaná, hogy itt meg tudod nézni a választ, csinálás képpen, de a teljes élményhez le az appot. Meglátjuk, hogy egy iz izgalmas vita, lesz, meg izgalmas irány, hogy, hogy merre megy tovább. Na, ezt legalábbis most akkor mi megfejtettük a jövőt, de azt nem fejtettük meg, hogy Bizton a Twitter co -e az vajon mit csinál a Jelly-ben. Tényleg nem, nem sok. Az érdekes, hogy volt egy hosszú versscsikamból nem derült ki, hogy mit akarnak megírni, vagy Nézd. Pontosan, Ilyen uh, tetsző uh, appokat fejleszteni, az még mindig jobb, mint, uh, mint uh, 6 millió dolláros esküvőre költeni a pénzedet. Kinek volt most 6 millió dolláros esküvője? A Sean Parker nevű emberkének, oh. akit korábban a Napsterből ismerhetünk esetleg, illetve a Facebooknak volt egy korai befektetője aztán, amiből is aztán az IPO kapcsán eléggé elég szépen kaszált, és most-most hétvégén, vagy, két hét, vagy egy héten ezelőtt volt talán hír, hogy egy természetvédelmi partnak a szélén. Az első beszélések szerint 10 millió dollár, de aztán végül kiderült, hogy egy csomót sikerült spórolni, és így végül összesen 6 millió dollárban jött ki álmai esküvője, ami ilyen középföldét varázsolták, tündevilágot tünde varázsoltak. A, uh -huh. mi, mi a Redwood vajon? Szóval az a, a Redwood fajta a vörösfenyő erdő közepére. Uh -huh. Hát, ezzel csinálatos. mindenféle uh, felháborodást keltve egyébként, és volt egy nagyon szép hisztie egyébként. És az egész, ezt érdemes végigkövetni. Uh, egyrészt, egyrészt mindenki kiakadt azon, hogy, hogy ez, ez, ezek a világhoz nem értő gazdag emberek milyen butaságokra költik a pénzüket. Ráadásul úgy, hogy ezzel rombolják is a természetet. Aztán ebből lettek mindenféle live és a, a végeredmény az volt, hogy Sean Parker kiakadva egy ilyen több tízezer szavas uh, hisztit írt ki a techcrunch az iporák tumblr vagy live ra alára. Amelyben megállapította, hogy régen a sajtóban az esküvő az még szent volt most meg már vezzeg, nem? Majd egy kicsit lejebb úgy nem tudom én, 500 szóval azt hogy hát igazából egészen jól profitált a sajtó mostani állapotának létrehozásában. De ezt így most hagyjuk, nem ez a lényeg, hanem azt, hogy neki igenis jól sikerült a középvöld esküvője. Hát akkor mindenki elégedett, akkor végülis neki jó lett az esküvője, a sajtó jól megírta ezt, és nagy médiafigyelmet generált. Mi kell még nekünk? Azt, hogy hagyják Békin Son Sean Parkert, Menjél és meg. Csináljunk Én... egy Facebook oldalt. Egy gyors jó jó esküvőért. Igen. És az a hogyha hogy ha ez már megvan, tehát a Harry potter a Harry Potter-es, a esküvő, akkor még hogy nézhet ki egy Harry Potter-es vállás? <gül> hát, hát, ilyen... ilyen expecto patronum és öldöklök Na jó, hát ezt ne most meg, de viszont ha már a gyűrűt emlegetted, azt láttam, hogy valamelyikőtök talált egy csodálatos gyűrűt, mint Kücsüt. Jelentem én voltam az. És ha felveszed, én akkor láthatlan nevelsz. Még sokkal rosszabb. Ha felveszed, akkor a füleden van egy széthagytokat, a gyűrű, és valaki belebeszél, aki telefonon hívott. Mert hogy ez egy bluetooth headset, ugye? És akkor gyakorlatilag a, a telefonnak a kézmozdulatával tudsz beszélni? Üm, nem, az bluetooth, egy kesztyű headset. Én ezt nem értem. Tehát van nem egy olyan bluetooth headset. Ami egy bluetooth headset. Amikor az új van, akkor csak gyűrű, illetve van benne egy nagyon vékony LCD kijelző, ami mutat neked azt, hogy ki hív, megjeleníti a sms és megjeleníti és a, a beállított ilyen és rezeg. Tehát ugyanazt csinálja, ezen. mint az okosórák, kijavítalak kell, mert nem lcd nem nem papír kijelző van benne. Tökéletes. Tökéletes. És hogyha és ezt a, a kört, ezt a kör alakú gyűrt ketté lehet hajtani, tehát egy, egy tengelyen elfordítod, és akkor ugye egy ilyen esbetűszerűség lesz belőle és hogyha ezt teszed a füledre gaz, akkor onnantól kezdve beszélgetni és tudsz rajta keresztül, mert hogy akkor ő egy ilyen bluetooth hercetté változik, és azzal garantálja nagyon jó hangminőséget, hogy valahogy ilyen direkt csontba sugárzott rezgéseket Most Mostanában tök divatos ez a, a csontrezegzetős fül dolog. El szeretném nektek mondani, hogy amíg ti itt a csontregzettetős füldologról beszélgettek, és én kintülök ülök ebben a kertben, elrohant alattam egy irgalmatlan gyors sűn. Jéj! A remek fine lett kert... hát volna, hogy egy kicsit gyorsabban reagálsz. Igen, vagy hogy feltarálják a lassított sűnöket végre? Igen, meg ha nem volna ki az előbb a telefonomat, ha nem kapcsoltam volna ki az előbb a telefonomat, hogy végre fel tudjam venni az iPad-en a hívásokat, mert addig mindig csak a telefon volt hajlandó csörögni. És nem neki megmondani, hogy hangouts, kus, én most ott nem akarlak. Az előbb is belasolták közben egy küsztélyem. Stephen Hawkingba mentél át. Mikrobi hanggal, úgyhogy ahhoz képesen, plán aztán pláne volt a Ami az orbát illeti egyébként, így hívják ezt Gyakorlatilag minden alkalom, amikor a hangouts-ot szidol, megfigyeltétek? Hogy Mondjál rá valamit csúnyát most, csináljuk egy kísérletet élőadásban, kis kis dopperkest kérek. Se dopperkest, se kísérlet, se a hangouts, egy ostoba kecsere. Nem szeretem, mert nehéz kezelni, és mert nem működik. De egyébként nem, szeretem, valójában szeretem a az szanak. igazság, annak is hogy ilyen teljesen használatatlan. Csúnya szót kellett volna mondanom? Kaki! Még mindig nem. Hát figyeljetek. Jó, akkor egy általános terrorizmus kult szavakkal próbálkozhatsz még, amúgy is. Lehallgatás, arabok. Jó, kész. Innentek ez viszont tudjuk garantált sárszérünk van, mert másokat si el, amit mondunk. Szóval, hogy 129 dollárt lehet megvenni ezt a cuccot, és van belőle egy deluxe verzió, ami meg aztán sokkal szebb, abban van még egy ékkő is, hogy, hogy igazán női kütyövé váljon. Bocsánat, nem tudtam kihagyni. Szerintem szép. Én, nekem tetszik. Én akarok egy ilyet, nem magamnak venni. Honnantól kezdve mindig felvenni a telefonját. Ez egy az, termék? Ez egy termék. Ez nem ez egy ilyen a 3D Studio Max alter gyártott dolog? Nem, bizony. Mert Ez az. cucc van. Ez nagyon macera. Most képzeld el, hát. hogy bejöv, be, egy bejövő hívásod, és akkor megfogad egy ült, és így be, tuszkolni a füledbe, és háromszor fordítod a rossz irányba, és közben már így ki is cseng. Nem, amikor hívásokat vársz, akkor füledbe a fületből a gyűrűt, és boldogan... Prejemtíven. Igen, igen, és, és úgy fordítod a fejed, hogy mi véletlenül sem essen ki, mert rohadrága lenne pótolni. Másrészt, próbáltál-e már valaha vezetés közben a farmerna drágod első zsebéből elővenni egy okos telefont? Nem, mert tudom, hogy nem szabad vezetés közben telefonálni. Én ezt a váltóboxban tartom, hogy könnyebb legyen kinyomni akárki is hív Hát nagyon nehéz elővenni autóvezetés közben a ebből a, a telefon. Egy idő rendkívül jó lesz, nem? Nem, rendkívül ideges lesz az ember. Pont az, az megint csak nincs, amire gondos. Jó, ez, ez teljesen el van hibázva. Egyébként ezzel át tudunk kötni a következő hírünkhöz, ami szintén csak egy ilyen rövid. ...júságvására típusú hír, a daton jelent meg egy, egy rövid cikk arról, hogy van egy oldal, egy Tumblr blog igazából, ahol leleplezik azokat az embereket, akik olyan instagramos fotókat csinálnak, amire filtereket raknak, majd hozzácsapják a nofilter címkét és feltöltik őket. Ami címkje ugye azt jelenti, hogy én ez címke nélkül, vagy ez, a filter nélkül csináltam igen, ezt a fotót. Isten, Isten így nézett ki, tököljek meg, ha nem... Szerintem ez szép. Én ezt szeretem. Főleg azokat egy az a Nem hogy felkeresni a kommentelőket és felpofozni őket egyesével, de igazam, hogy legalább ezt elkezdték. Egyébként ez arra hasonlít, hogy most, hogy bevezették a hírhozalakra a Facebook kommentelést, és akkor ott van a profilképe és a munkahelye, és ez 9-szer a troll kommentelőket egyből sokkal rosszabb pozícióba hozza. Ezt egyébként sosem értettem. Hogy tényleg oda lehetne írni nagyon nagy betűkkel, hogy ön itt most nagyon ostobának fog tűnni. Az első után kiderül. Nem, mert folytatják járán egyébként. Nézd meg bármely magyar politikai természetű vitát például. Ott ilyen vezető mi a rendkívül buták. Így így. De egyébként egy tök értékelem ezt, ezt, ezt, hogy a szegénységi bizonyítványot oda... oda gemkapcsozzák minden egyes kommenthez. Mennyire jó volt régen azért blogok alatt, amikor simán megadtál egy Niket, egy e-mail címet, ami úgyis tudjátok, hogy nincsen ilyen.hu volt, és minden működött. Jó, ja, már a trolloknak sem olyan könnyű az élete, régen trollkodni is jobb volt, de ezen essünk túl. Igen, de régen fényképézni is jobb volt egyébként, soha senki nem buktott volna a sötét kamerában. Most viszont kamera pluszot kell használni, mert arra még nincsen algoritmus és nincsenek szakértők. Két dolgot nem értek egyébként ezzel az oldalon. Egy az, hogy kinek érdeke kitenni azt, hogy ki teszi ki azt a teget a képeire, hogy no filter. Mint hogyha ez ilyen büszkeség, okot adó dolog lenne az Instagramon. A másik meg az, hogy ezt hogyan fejtik vissza? Ebből egy súlyos matek van valószínűleg. Na a másik az egy nagyon jó kérdés. Igen, az első, az könnyű, mert egy csomóan csinálják. Idióták, De... igen, következő. Nem lehet, hogy valahogy az Instagram tesz valamit az Exif-be, vagy ilyesmi? Az simán lehet. lehet. meg kell nézni igazából. De, talán ez az oka. Érőldásban nem fogok elkezdeni letölteni, pedig exif nem van kéznél. De vannak tényleg olyanok, amik meglepően valósnak tűnnek. Figyelj, nem is olyan érdekes. Na jó, ezt nézzétek mert, majd itt úgyis van egy. Van egy társaság, aki ezt megcsinálja helyettünk, és figyelnek a, a csalókra. Igen, az oldalat viszont érdemes megnézni, mert ilyen pixeles, csücsörítő lányokkal van tele, illetve van itt egy fogú néger férfi, és aki nem túl szép. Jó, mégsem kell megnézni, bocsánat. Atya úristen, nem, bezártam. Hagyjuk, menjünk tovább. Annas inkább, Gáspár híre következik, ami a régi idők elcsillatásáról szól. Tudtátok, hogy még létezik az Alta Én nem tudtam. Pár éve még tudtam, de most már ezt sem mm -hmm. tudom. A sztori úgy megy egyébként, hogy 96-ban indult az Alta 98 volt a digitálálódta a 99-ben a a Kompak megpróbált versenyezni a Yahoo-val vele. 98-ban vették meg a Domain-bevet, mert addig az Digital.com címen ment. 99 önálló céget próbáltak bele csinálni, így a .com boom-ra bekesselve, aztán rájöngdőlt az egész .com lufi. Aztán megvette őket az Overture 2003-ban. 2003. júliusában, tehát egy fél évvel később megvette őket, a, a, az egész overture t megvette a Yahoo. Egy ideig a Yahoo-nak a keresőmotorja volt, az overture a keresőmotorja, és mostanig náluk porosodott. A Yahoo már nem is rég, rég, régóta nem ezt a, a keresőmotorját használja, régóta nem is az overture a keresőmotorját használja, hanem mint köztudott a bing -et. Az a nagyon vicces, hogy, hogy van egy csomó projekt, ami ugye a, a digitál együtt a kompakhoz, HP kompakhoz ment meghalni. Igen. És van valami, ami, ami kiszabadult, nem, de ezzel abszolút nem vagyunk beljebb. Azt ne hagyjuk ki az Altavisztának a történelméből, hogy a frissen induló Origo 1998-ban, ha jól emlékszem, megvásárolja a licenszet és az Altavizta a, a, a keresőmotorja, és ezt a magyarul altavizsla.hu címen vezeti be. Az annyira remek név, de az, az licenszelték az Altavisztának a technológiáját? Én inkább úgy mondanám licenszeltük, és hát nem... Ö, nem a technológiát licenceltük, hanem egyszerűen az Altavizsla kereső szerverei. És ilyenek az Altavizsla keresések, és jöttek vissza az, a, az adatok. És az Altavizslát pedig, e, e, hát ezt már sokan, sok helyen elmondták, de most akkor mondjuk el azt a bodobalást találtak ki a nevet, nagy meetingen, ahol így az, az volt a hogy kell legyen benne valami magyar, és akkor ilyen hegyeket, a szakadát, az valami hegyeket mondogatott, hogy legyen Pilis. E, és akkor valaki mondta, hogy legyen kutya, bodri, vagy izé, vagy, vagy milyen, komondor, vizsla. És erre a bodó azt mondta, hogy altavizsla, és akkor 15 ember az asztal, a akkor hogy jó, megvan a név, mehetünk haza. És ez így tényleg el is dölt. Ez tökéletes Itt szeretném érezni, hogy aki eddig alta altavízta felhasználó volt, és most keres egy, egy keresőmotort, és, és nagyon új iskolás dolgokat nem válnak bele, mint a Google, a DuckDuckGo-ban pedig még nem bízik, annak a, az Xsite.com az még üzemel. Likos esetleg még van? Nem néztem, de valószínűleg nincsen. Fiatalabb hallgatóink kedvéért mondjuk el, hogy ezek egykori motorok olyanok, mint a Google. Körülbelül úgy is néztek ki, csak már többnyire nem működnek. De régen ezek voltak a keresés tárgyai. Jelzem, Likos még van, úgy néz ki, mint egy Edge Set Pinterest. Mi hajtja? Valószínűleg ezek már önállóak. Annyira, annyira tartják magukat, mint ezek a régi meghalc fényképezőgép márkák, amit megvettek a japánok. A nagyon úgy tűnik, igen. Addig elmondom, hogy fókuszált uh, hálózati közösség jött létre a, a az ő szövegük szerint. Olyanok tartoznak ide, mint a tripod.com és az angelfire.com. Ennél mi a tripodot még A tripodot még a dotcom búm után megvették. Sőt, a dotcom boom alatt megvette a tripodot. Igen, és még mindig van, most éppen és ingyenes webhostingot szeretne biztosítani a jövő számára. Az érdekes egyébként, hogy a, az altavista az tovább bírta, mint a Google, Google Reader. Igen, de csak egy, egy számítási hibának köszönhető, hibának köszönhető valószínűleg. Úgy volt beállítva az Excel hogy a hogy a nagyon kicsit vesztegésséges dolgot nem mutassa, vagy valami. <gül> az a stratégia egyébként jellegszerűen jól működik, hogy elég kicsi vagy, akkor nem ölnek meg. De ezt nagyon kínos egy olyan keresőmotorról mondani, ami egykor dominálta az internet világát Igen, illetve a stratégiát egyébként kipróbálták a világháborúban, de Hitler jönnek neked <gül> ah borzasztóak vagytok. Még, Még az még elmondhatom azt, hogy, hogy, hogy mi lett akkor, amikor leszakadtunk az Alta Na, mesélj! Akkor egy másik keresővel állapodtunk meg, ami az érdekes, mert akkor én szerintem az már akkor sem volt nagyon ismert, az volt a neve, The Northern Light, tehát az északi fény. Erről még én nem, nem is hallottam. Ugye? É, én nekem is fura volt, és aztán nagyon sokáig azt szolgáltak ki a, a keresőt. A, az Origo keresőjét, és aztán azt nem tudom, tudjátok hogy most az oké.hu OK alatt mi megy. Most egy Google megy alatt. Az egy Google. Így van, az Google, így van. Az egy Google uh, megállapodás. Na jó, ennyit a keresőmotorokról. Úgy van, is, no, is, is becsukjukják őket. Van egy űrös hír, amit nem tudom, ki be. űrös hír? Igen, igen, igen, űrtele szkó bárkinek. Jaj, az én voltam, az, az nagyon csinos. Akkor -e. Az Csak azt pénz... gondoltam megtartjuk a kickstarter -e szekcióba. De jó De... Isten, mennyi pénzt szedett össze, nem tartjuk meg, mondja, ez, ez főhír, top story nagy képpált. <gül> Ennyi pénz, ez egy gomboszból is sok. Kapzsik voltak és egy millió dollárt kértek. Ez képest most tartalak másfél milliónál, és ez, ez le is járt közben. 18 órája óra, óra, óra lejárt, úgyhogy lemaradtatok róla erről, a remek Kickstarterről. Ezek egy űrteleszkópot akarnak felülni. Egy olyan ja, űrteleszkópot ráadásul, ami gyakorlatilag publikusan hozzáférhető lesz a fel, összes felvétele. 24 hét, ha jól értem. De jó Isten, ilyet kérek karácsonyra. De várja, mert hogy a legviccesebb az az, hogy mit ajánlottak fel a támogatóknak. Ugye űrszelfiket lehet készíteni, ami szerintem nagyon cuki. Az elég menő, igen, és itt azért, hát ha valahol nem fog látszani a akkor itt. De fog látszani, mert tehát én is először arra gondoltam, hogy megállsz egy nagyobb téren, és felmosolyogsz az égre, és megnyomod az okostelefonod a gombot, és akkor készül egy fénykép rólod az űrből, de nem erről van szó, hanem felküldhetsz egy képet magadról, és akkor azt űrháttérrel fogják lefotózni. Ó, ez egy csalás. Hát igen. Abszolút. Egy picit még elmebetegebbé teszi a dolgot. Tehát ez már majdnem olyan, mint volt, volt egy ilyen Kickstarter, csak az annyira kicsi volt, meg annyira semmilyen, hogy nem is mondtuk. Ami az volt, hogy vettek van egy ilyen játék tardisz, a Doktor Huból az űrhajót, és ezt akarják kilőni, és, és ennek is van egy ilyen, van egy kar, ahonnan fényképezve a TARDIS látszik az űrben. Hm. Jó pofa. A másik, amit el akartam mondani itt hirtelen az űrteleszkópt kapcsán, hogy azért az nem meglepő, hogy megadták az emberek ezt a másfél millió dollárt, hogy összedobták, mert illetve a Planetary Resources nevű cég indította, amit, ami nem annyira régen jött ki a szekrényből azzal, hogy ők bizony űrbányasztat fognak folytatni, mert a mindenféle elható, aztán, hogy asztalóidek tele vannak ritka filmekkel, amik pedig rendkívül drágák és ott is akkor hirtelen nagyon sok ex jós és nagyon gazdag sziliciumvölgyi ember szállt bele. Például Lépés és Erik Schmidt is a befektetők között van, vagy Charles Simoni, James Cameron, úgyhogy Tehát akkor nagyon nagy hátszilinduló amerikai űrcég. Elmutatjuk, hogy a weyland állja ezt az expedíciót. Igen, igen, igen, illetve az, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak lettek a történet végére, és a kis emberek pénzéből játszanak az űrben. Na, hagyjuk ezt. Akkor megfigyelésről már nem is beszélek. Egy kicsit muszáj. De milyen megfigyelésről? Hát tovább, tovább bogyolódott a, a sztori. Eljutottunk arra részére, ami, ami nem lehet meglepődni, mert, mert ez az NSA-nek gyakorlatilag a, a, a mandátuma. Mi szerint ö, idegen országoknak a lehallgatását kell végezniük. Igen, és ez egyébként nagyobb volt bármik ilyen tankönyv tartalmazója, hogy az elektronikus megfigyelést azt úgy a baráti, mint az ellenséges országok felé kiszokást terjeszteni hogy tudják, hogy itt mégis hogyan történnek a dolgok. Ellenben így, hogy most a despigelnek Spiegelnek a Snowden egy olyan doksita, amiből arra lehet következtetni, hogy elektronikus megfigyelés, egy kicsit szabadon értelmezték, és be voltak poloskázva a brüsszeli, meg amerikai eu irodák. Így a következő hétben a lehet számítani, már elkezdődött egyébként. Konteó, ha azt mondom, hogy ez a Snowden rendkívül ügyesen bujkál, rendkívül jól szervezett a menekülése, és rendkívül jól szivároktat, jó ütemben, jó sajtóknak. Nem? Nem gyanús ez nektek? Gyanús, nem gyanús, de egyébként igen, tehát nagyon ügyesen csinálja, ha valaki van mögötte, akkor az, aki lesz, ki van mögötte. Elég nehéz elképzelni egy 20 éves rendszergazda, aki egyszerűen csak lelki okokból úgy dönt, hogy, hogy nem akar tovább egy ilyen rendszert kiszolgálni, az ennyire felkészül erre a lépésére, és ilyen alaposan megszervezi a minden aspektusát a dolog. Um, azt szerint figyeljük meg, hogy mi mindig ugyanabból a powerpoint ekről lékel, csak, csak stratégiai megválasztott képkockákat belőle. Ez az egyik fele, a másik pedig, hogy volt annyi lehetősége felkészülni, hogy azt így tökéletesen nyomon követette elmúlt másfél kétben, hogy az előző nagy kiszivárottatót, aki a változás kedvéért egy 20 éves, nem kémképzettségű fiatalember volt, azt hogyan buktatták le, hogy milyen sorsa jutott. Tehát az a legkevesebb, hogy ezek után szivárottatni akar, még azután, hogy Bradley Manning ül a karszerben és nem csinálhat semmit, akkor végig gondolja a dolgot. De amúgy tényleg gyanúsan jól megy a dolog. Nem a Bradley mening az, aki megölte magát? Nem. Nem, Bradley mening még él, de... De lassan már tárgyalják, hmm. akkor... még, még bármi lehet belőle. Nem ő az a... a elemző gyerek volt, aki ne? elküldte, Jó, egy, hát akkor... a diplomáci íratokat. Na de, menjünk tovább. A Snowden ügy szerintem még tart egy darabig, úgyhogy még bőven lesz időnkonteókat gyártani. Viszont Gaspersen És ez olyan témává válhat, mint, a, mint az én Vine Igen, hát amennyiben... Lesz annyira izgalmas a történet. Kémfilmes része az, az, az még mindig annyira izgalmas egyébként, szerintem ez a moszkvai reptéren ragadok, és, és Putin így vállát mondja, hogy hát igazán nem szeretnének ezzel foglalkozni. Most mégis kénytelen lesz, mert mintha ott kett volna a menedékjogot. Na, ez, ez a sztori még nincsen meg. Szóval, yep. de ebben is benne van az, hogy a, a kémfilmes része az, az tök izgalmas, tehát tök nem ez a lényeg. Figyelj, mindenki próbál terelni arra, hogy mit ki. Az első héten még az volt a hír vele kapcsolatban, hogy hát igen, Amerika megfigyel mindenkit, a második héten telenyomták zajjal a csatornákat, és az áruló, -e vagy sem, áruló, vagy hazafi ki mit csinál, a, ki mit nyilatkozott róla. Teljesen lekerült a táblóról az, hogy, hogy most akkor, akkor mi volt a kisziváltott anyagokban. És ez képest a, a brit titkus üdökségnek a, a botlása volt. Azt, hogy lehallgatnak mindenkit, ami megy az Atlanti kábelen? Igen. Igen, igen. Tehát ez a... ja lehet, lehet az stratégi, hogy az volt a stratégia, hogy ha most nem rájuk figyelnek, akkor srácok mi is. Egy ügyes <gül> próbálkozás volt, de nem jött össze. Viszont kitalálta a vírus videókat. Ó, az is az enyém, az tökéletes. Van, e, van egy Youtube videócsatorna, ahol a csóka azzal szórakozik, és ezt már évek óta csinálja szépen, csendben. Összegyűjt egy Marék, Fog egy régi számítógépet, igazán több régi számítógépet, és gondosan kiválogatott és, és kurált és kézműves vírusokkal megfertőzi azt, majd megnézi a, a, az eredményt. Na most ez nem a mai, mai vírus, ami feltölti az internetre a, a kontaktlistát és, és botnet hálózat tagjává teszi a gépedet, és aztán viagrási e-maileket fogsz küldeni mindenkinek. Ez a, a régi old school vírus, amikor a férfiak meg férfiak voltak, és furcsa krik meg zenék kezdtek el szólni hirtelen a gépeden, amikor belakta a flopit. Folyamatosan scrollozok de én nem találom sem a potyogós vírust. Több potyogós vírus van. Ami azt hiszem, hogy ez egyik első vírus volt, ami bejutott Magyarországra. A másik pedig az, ahol a autó, érkezik meg a, a, a screen, aminek nem tudom a nevét. Most kapcsolatban olyat látok, hogy repülő úszik át a képernyőn, azt sem Egy, lesz egyébként. egyébként. nektek volt ilyen személyes élményetek, hogy valamelyik gépeket elkapta valamilyen csúnyaság? Tök sokfajta víruson volt annak idején, legalább három vagy négy olyan rémlik, amint a rettegmikkel, de adatvesztés egyik sem okozott. A saját miért sokkal több probléma volt. <gül> Igen, de én olyanra gondolok, amikor nem, tudom, kiírta a képernyődre, hogy most buktad a c-meghajtónak annyi. Nem, nem, van halfom, annó volt, ami ilyet adott volna, de azt hamarabb találta meg a T-Bov. Mennyi ilyen remek hackerfilmes illusztrációk vannak itt ebben? Jaj, egyébként ha már itt a vírusoknál tartunk, azt akarom nektek elmesélni, hogy néhány napja a számítógépem egyszerűen teljesen használhatatlanná kezdett válni, amennyiben rendszeresen én egy percekre fagyott le, miközben három százalékon pörgött a CPU, és volt memória, és forgatta a Winchester, tehát minden volt, de valahogy csak ilyen egy perces, meg két perces válaszidőket kezdett produkálni a gép. És euh, már végignéztem víruskeresővel, leteszteltem a hardverrel, meg csak nem akartam rájönni, hogy mi lehet, aztán rájöttem, hogy a Chrome az, aki lefagyasztja, és aztán... Később arra jöttem rá, hogy nem is a Chrome, hanem a Chrome-ba beépülő valamelyik plugin, és tudjátok, mikor javult meg, amikor a feedly nek a Chrome pluginját lelőttem. Hát, most remlékezem meg azzal, hogy ma halt meg a Google Reader. Ezért gondoltam elmesélni, hogy a ugye legtöbben a Feedlit választották, mint tovább lépési platformot, én is, és úgy tűnik, hogy azért ők sincsenek még teljesen felkészülve, vagy nekem rágja valami titkos, féreg a. a számítógépemet, ami még lehetséges, de minden esetre nagyon gyanús, hogy a fili a Chrome plugin -ja az nem a legcsodálatosabb műalkotás. rohamba készült az egész természetesen. Itt szeretném megjelzni, hogy 22 óra 39 perc van, és a Google reader még betölt, viszont már nem figyelmeszted hogy hamarosan meg fog szűnni. Cserébe az oldal tetején van egy look at what's new in your reader, amit nem, nem tudok hogyan értelmezni. Akárhogy is. Tadáltas az utolsó Igen, De azért ne, ne szervezzünk uh, búcsú koncertet a Google Reader címlapja elé. Hát ha azt nem is, de azt már megbeszéltem egy videós kollégával pont ma, hogy uh, hónap 31-én 12 óra 20 perc, körül oda fogunk ülni egy szobaantennára analóg tévé elé, bekapcsolunk egy kamerát, és nézzük, ahogy 12 óra 30 perckor kikapcsolják az Ó, az a országnak az egyik felében. Az egy Melyik felé igen, az, az 31. tehát még van. Ö, nagyobb a teljes része, ahol laksz. Kelet-Magyarország lesz a következő, az október. Ha, ez egy nagyon dúl. jó videós projekt, mert hogy uh, ugye ha esetleg valamiért nem történne meg, akkor is nagyon könnyű összevágni egy olyat, hogy van adás, nincs adás. Igen, igen, de hogy, hogy lesz-e valami, hogy eljátszák a hinguszt, vagy ilyesmi. Hm. Biztos, biztos lesz valami esztrát hozzá. Lehet, hogy tök lélek nélkül megoldják, valahol egy mérnök ilyen kötött pulóverben kikapcsolja a gombot és annyi. Azt lehet tudni, hogy ez hány, ember é... hány embert érint? Lehet, de nem készültem fel belőle, rohadt sokat. A... Mi annak, nem Hello HD? A neve? Nem tudom. Nem olyan nagyon sokat. Nem, nem, nem. Én úgy emlékszem, hogy ilyen... Ilyen pár-tízezer a nagyságrend. Múltkor, múltkor jártam média és nagyon cuki, ezek a DVB-T, az, az ugye a, az antennás, a DVB-T. Igen. Kicsi doboz, és lévén, hát hát, hogy, hogy már amúgy is kell uh, MP4-et meg 264 et lejátszani a szabvány miatt, hát raktak rá egy USB-csatlakozót, és egyúttal lejátszik filmeket is. Az a lábbi ami kínai népünk kategóriában nagyon ügyes. A kínaiak, hogyha nem gyártanak esetenként Roger terméket, tökéletesen ki tudják szolgálni a, a vásárlókat. Ők találták fel nagyjából mindenki előtt az SD-kártyás konyhai rádiót, ami a világ egyik legjobb dolog. Milyen kártyás? SD-kártyás. Tehát, ha nem szeretnéd hallgatni a Nóta és vacak műsor Én? megy, akkor SD-re felnyomsz három mp3-ot és lejátsz a rádiód. Te meg nagyon jó. És micsoda fantasztikus újítás. Igen, igen, tehát semmi nincsen benne tényleg, ellenben az nagyon okos. Hm. Na, és közben a az első ütem az... Jó, Pécs, meg Sextap, meg ott még Szeged környék, nem, Szeged az igen, az belesik Kivételével a teljes uh, nyugat és közép Magyarországot érinti. És akkor uh, Heves, Borsod, uh, Hajdú, Szabolcs, az meg majd a második adag, plus Pécs, megszexárd. Tehát végül a filmrendezót is lekapcsolják? Ah. <gül> Jaj. De tökéletes kifogás egyébként arra, hogy mondjuk, hogyha néznék tévét, akkor jobb kifogás lenne, hogy lesérjem ezt a Kató tévét. Nem szabad, nem szabad. Ha megnézed jobban ezeket a digitális dobozokat, akkor még RF csatlakozó is van rajta. Ha van otthon egy ilyen kigyulladós videót még arra is rá lehet dugni. Hmm. Fekete-fehéred visz olyan? Persze. Na ez egy jobb kérdés, valószínűleg igen. Én a nyaralóban végig, végig jártam ezt a rögös utat, ahol, ahol földi sugárzású tévénézés volt egy színes tévén. De most már egy ilyen kis doboz teljesít szolgálatott, még egy új antenna, és egészen ilyen kvantum lép. Szóval nagy, nagy, nagy flash, nagy, nagy, á, egy, nagy lépés. Egészen kicsi mozgás? Ne, nem, hanem egy hatalmas ugrás. Jó, csak ez, van, hogy... ez, ez, ez a kedvenc szőrszel mostanában, hogy a kvantum az a nagyon-nagyon-nagyon kicsi, tehát akkor a kvantum lép az akkor... Az akkor nagyon nagy ugrást jelenti, mit tegyünk, ha egyszer így nevezték el ezt a dolgot. Hát szóval a Quantum tovább. Múlt héten megjelent a Windows 8.1, van hozzá bármilyen gondolatotok? Nincs. Jó, oké, ugorhatunk. Akkor hagyjuk, átvonulja, mint egy ilyen üzenet a tévéadásoknak, az alján tudjátok szokott lenni az az A csól. Igen. igen. Kell, és akkor azon így menjen át, hogy megjelent a Windows nyomás. akkor rakjuk be sms kedves, kedves hallgatóink. Most, ha jól tudom, akkor ingyen preview-ban feltelepíthető. ha valakinek van véleménye, akkor kommentelje be az MLDSM-s számunkon. Igen, nem tudom, hogy iso -ok egyébként kerültek-e már ki hozzá az internetre, Azzal elég sokáig, elég sokáig szívóztak, hogy még nincsen kész, még nem rakják ki. Akár most már iso -file. Tehát ha valaki szeretne, akkor már, már, már tényleg minden lehetőség megvan arra, hogy a, a Start menüvel nem írt Start gombbal rendelkező Windows-t felrakja a készülékére. Jó, meg lehet digitális képkeretként használni, ne, ne felejtsük ki a nagyikompatibilis dolgot belül, de az, az rendkívül szexi azért szerintem, hogy a, a belépő ablak cserélgeti a háttérben a képeidet, úgyhogy az irodai PC-kre mindenképpen fel kell rakni, lehessen látni az onokat. Na, beszéljünk még befejezetlen termékekről. Mi ez az Open Source bútor? Van egy tök befejezett termékem, nem mondtam el előtte. Uh -huh. Mondd el. Jó, nagyon rövidbe akkor. Elindult ma a Telekomnak a hálózatán, aki a én munkahelyemnek a teljes <gül> körül tulajdonosa, vagy hogy mondják ezt mindegy is, Disclaimer vége. A HD hanghívás, ami gyakorlatban annyit jelent, hogy amelyik telefonok képesek ezt támogatni, mindkettő, ott uh, AMR Wideband kódeket használnak, ami pedig azért nagyon izgalmas, ennek a elmúlt héten néztem utána, és én csak ilyen collateral damage voltam, nem én foglalkoztam a dologgal, mert uh, a sima AMR, ami 99 óta van, az már képes minden beszélt annak az átvitelére, a HD hívás az annyit adott hozzá, és itt van, örülhetnek a hangtalosok, hogy ezeknek a beszédhangunknak már van jellege, meg hanglejtése, meg ilyenek. Eddig, eddig nem volt? Ed eddig nem volt, ugyanaz a kérdés. Merült fel bennem is. Eddig pont annyit tudott, amennyi ahhoz kellett, hogy emberi beszédet átvigyél. Most meg olyan, mintha ha nem telefonon beszélgetnél, vagy mobilok között, hanem mint jó mikrofonokkal mondjuk VoIP-on vagy Skype-on vagy akármi. Milyen, van... milyen telefon kell ez? Na ez egy nagyon nagy rejtély, teljes jó listát még sehol nem láttam. Az Android támogatja, de nem mindegyik készülék, és nem mindegyik verzió, és nagyjából attól függ, hogy egy gyártója Android van fent rajta. De mondjuk Galaxy S-sel, meg iPhone 5 meg azt hiszem iPhone 4-essel is biztonságban vagy. Ja, de várj, ez a vezetékes területen működik, ez a hd hívás, vagy a mobilon? Ez a mobilon? Á, egész más így a lehangzó De ami nekem nagyon tetszett benne, az, hogy tényleg hívás hang belőle. Ami olyan kis, uh, kis tárcs, olyan kis változtatás, amit nem gondoltam volna, hogy bárki gondolni fog. Oké, okay, ilyenünk is van már, hajrá, hajrá. Hm. Valami érdekesebb nincsen? Gyár van, nincsen érdekes. Hát illetve van nagy leszámolás és open source bútor, azért ezt ne hagyjuk egyiket se. Jó, igazad van. Igen, az az, az, az, az, az szavar, van, hogy, hogy a héten nem történt semmi nagy. És egy csomó ilyen kicsi, kicsi de érdekes dolog van. Az a meme business nagyon furcsa. Ez egész nyáron ilyen lesz, egyébként elárulom. De azért, hogyha hetente egy ilyen meme business jellegű dolog beesik, akkor az jó lesz. Uh, nagyon röviden, kettő dolog fogad meg ebben. A Quick Meme nevű oldalt bannolták a Redditről, ami a világ 50 legnagyobb weboldalának az egyike bődületes mértékű forgalmat terel, azt hiszem, hogy heti igen 71 millió látogatója van. És ott az egyik, a harmadik leghivatkozottabb bold az a ClickMain volt, ahol gyakorlatilag képekre lehetett vicces dolgokat ráírni impact betű típussal. És, és kettő darab reddit adminnak kellett összefogni és hosszasan nyomozni, hogy rájönnek arra, hogy, hogy ezt ezen az oldalon, az oldal egyik tulajdonosa népszerűsíti plusz próbálja lenyomni, le tapasni, kizájítani az összes többi olyan szolgatást, ami hasonló profilba vág, tehát képekre írnak rá dolgokat, impact betűtípussal. És azért tette mindezt, mert őrületesen nagy biznisz, millió dollárokról van szó. Úgyhogy valahol, ami csodálatos az egész, hogy... De hogy van, hogy van ebben biznisz? Én nem értem, hogy hol a pénz. Gondolom, olyan, olyan skálán még, még a leg gagyibb bannerből is kijön pénz, nem? Mást nem hát, tudok elképzelni. a Google AdWords mellette, tehát megjelenik az Impact-tal átírt négyzetes kép a... Hát nézzük meg ezt az oldalt. Nyissuk majd mindjárt a quickmeanemet, clickmean.com plusz kapcsolom a... Én sajnos nem tudom, tudjátok én egy olyan platformon vagyok pillanatnyilag, ami sajnos a multitaskingot taskingot csak elvben támogatja, hiszen egy áltedet tartok a kezemben. Elmeséljük neked, most például az alján egy reklám jelenik meg, amely bántalmazott gyermekről szól, ezért lehet, hogy nem fizetnek. Van, alján tetején banner, De hogyha bemész, Jó, akkor például nagy Google adwords van. vannak benne, nem is a sima szöveges, hanem a animált hangos, képes, szagos verzióból. Na de mire futott ki a cikk a a milyen szóló cikk az pedig arra ki, hogy ezek az emberek, ez egy kaliforniai testvérpár, ez havi, meg kell keresnem a számot, mert nem akarok hülyeséget mondani, de nekem 1,6 millió dollár. Annyi? És igen, szedtek össze abból, hogy mémeket állított elő a közösség az ő oldalukon, azokat beposztoltak a Redditre, és onnan emberek kikatintottak, továbbasztották, és néha valaki rákatintott egy, egy, egy virdetése is. Ami azért nem rossz, egy, nem rossz havépénz, és ezért nehezen tudták elviselni azt a gondolatot, hogy valaki más is pont ugyanezzel a borzasztóan innovatív ötlet találjon elő. Most ki lettek csinálva? Ki vannak tiltva a Redditről, dobén szinten, plusz annak a csávónak a a userét, aki csendesen tapost az ellenfeleit és nyomta fel a saját oldalról érkező linket, őt is törölték. Most és a... Ez melyik volt? Melyik? Ki az ellen? Hogy néz ki a harc? Van a, van a quick meme az egyik sarokban. És a live meme a másik sarokban, illetve ha még ilyen IMG úr meg hasonló dolog, de azok kísértékosok, a live meme volt az, itt le kellett győzni mindenképpen és most éppen ott áll a dolog, hogy egyrészt ez a testvérpár ki van tiltva, másrészt pedig a quickmane a főnöke, ez a Mélc nevű férfi, ez aktívan sárza a vért és valós ellenfeleit az internet segítségével. Hát ez csak annyit jelent, hogy a humoripar az adaptálódott a kor, korhoz, amiben él, és a ludasmatyit már nem lehet eladni, a haóta is nagyon kevés bevételt termel bezzek, ezzel, hogyha mémeket gyártasz azon lehet keresni. Mond, jó, humor rá. kérdőjel, kérdőjel, kérdőjel. Ipar kérdőjel, kérdőjel, kérdőjel. De, ja, nem tegy te át hanem adod a lehetőséget a kedves úzereknek. Hát jó, oké, okay, crowdfunded humor. Mondok még elkesítőd egyébként, a 9gag-et ismeritek. Igen. Igen. Az nem elég, hogy Combinator cég, de 2,8 millió dollár seed fundingot kapott. És mit fognak belefejleszteni? Hát eddig a a című színvonalas oldalon túl egy mobil alkalmazás a, a, az eredménye. Nézd, azután azt hiszem, hogy az internetes humorip azért nem tud inket sem meglepni. Hogyha, hogy láttuk azt, hogy a ikenhez cheeseburger oldalból, nem hogy oldal, de network lett, hasonló humor oldalakkal. Igen, ők egyébként nemrég épültek le. És ez egyébként egy hihetetlen nagy cég, ahhoz képest, hogy macskás vicces képeket osztottak meg. Most, most április végén rúgtak ki 25 embert, ami egy harmada volt az alkalmazottaknak. Az a baj, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy hogyan nézhet ki ez egy macskás vicces képeket gyártó cégnél. Hogy például... Le, leépítik a Fakie IMAN-Titor szárnyat, mert már nincsen hongyászos poénoknak keresni. <gül> nem SMS-ben rúgják ki őket, hanem egy csúnya anime-fiffet küldenek körbe e-mailben. Hát gondoltál hogy milyen jó lenne, hogyha ebből lenne egy Iridi TV-sorozat? Nem, sosem pedig. De jó, pedig volt. Mond, hogy nincsen. <gül> Ez egy nagyon csúnya, csúnya. Oh, ja, amit most itt vakarunk a vödörnek ezzel, de, de igen, a, a Bravo TV csinált egy évadot, a, a kicsit dramatizált, kicsit az Office a, a paródia per omázs szintjén mozgó reality sorozatot a cheeseburger irodájában. Nem ajánlom senkinek, kivéve, hogyha, hogyha valami hét hétvacsolós szándékkal mennek neki az ember, mert akkor egy, egy megszórakozható. De bordeszt, nem, bordeszt, ebben bordeszt, nekem bordeszt. az erül ki, hogy, hogy ezek fel vannak fújva, meg, meg kapnak játékpénzt, de aztán ugyanilyen internal épülnek is le. Hát persze. Itt szeretném hogy a magyar demotiváló neki ez? az, ha minden igaz, akkor még prosperál. Ez volt az, aminek volt a durci is, ö, szakítottak velem, ezért felrakom a barátnő képét oldala is? Nem, az a purútja network volt a, a magyar internet valószínűleg legmélyebb. Ez, ez csak ilyen crowdfunded, vicces, vicces képek a másik iskolából, tehát nem impacttal rá, hanem egy fekete keret köré raknak és meg nem mondom, milyen betűtípus lignak mellé. Én vezetelek titeket tévútra, amikor Craudfund-nak neveztem, ezeket pedig az crowdsourced. Crowdsourced. Pedig kickstarter és is lehetne összetodni vittes képeket. Azért jó, hogy Igen. ez most ránéztem a demotiválóra, mert hihetetlen mennyiségű szexizmus lehet egy nagyon kicsi képbe is bele, bele rakni, és ez egy viszonylag tökéletes ez. Az a, a kedvenc, mert egyébként ebben a demotiváló műfajban, hogy ennek a, az eredeti az át jött. Ez a motivációs poszter, ezen a kontinensen. Viszont, viszont ennek a paródiája az így forrás nélkül így dekontextualizálódott de de és átértelmeződött, és ebben van egy szakdolgozat valahol. Igen, ha viszont nem szakdolgozatot csinálsz belőle, hanem egy oldalt, akkor meg havi pár száz euró Jövedelem még úgy is, hogy legalább 8 10 csinálják ezt az oldalt. Mondja, nem eladás, a tárolásunk. Keressék meg azt a pénzt, viszont ez a másik dolog, az open source bútor, az meg pont, hogy arról szól, amiről általában az open source, hogy nem csak uh, szoftvereket lehet ingyen feltenni és közkincsét tenni, hanem bármiféle terveket, amik tárgyak terveit tartalmazzák, például a bútorok terveit is. Igen, ami egy picit aggasztó benne, hogy a bootornál alapvetően nem a bútor kitalálása az, ami szerintem sok időt vesz igénybe, hanem hát, a bootornak a legyártása, amit nehéz open source-olni. Ebben, ebben szerintem nincs igazad. Egyrészt a kitalálása is egy, egy komoly folyamat, másrészt pedig a gyártási, tehát a folyamatszervezés, a gyártásnak a folyamatszervezése, ami ami nagyon érdekes mérnöki próbatétel. És ez az, ami nem megy az otthonbarkácsolóknak. Feri, megnézted ezeket a bútorokat? Nem, nem, nem. nem. Jó, akkor majd nézd meg, amikor számítógítne jársz. Mm. Ennél azért bármelyikünk jobbat tervez, hogyha ha kell. Annyit megcsináltak. Akad... Bár, ez már kicsit kétséges. Hm? Mondom, tehát még le is gyárt. Mert ez tényleg arról szól, hogy, hogy fogsz egy ilyen Deszkákat és egymás mellé szövezed. Igen, hogyan csavarod az összedeszkákat? Az ipari dolognak, az ipari szemléletnek kettő eleme van meg benne, szerintem. Az egyik, hogy gyártottak egy ilyen univerzális sarokelemet, ami arra jó, hogy egymás mellé csavarod az léceket. Az egy tök jó ötlet, nagyon szépen meg van csinálva. A másik az, hogy A, B és C hosszúságú fákat kell levágnod magadnak dekopírfűrésszel. Innentől kezdve a beigazgatás, vagy a szarakás, az roható manuális munka. Az a része az pont nincsen nincsen sorozatgyáltása felkészítve. Hát de szerintem ez tök jó, hogy, hogy, hogy a terveket kapod meg. Az Ezer cím, újság az előző rendszerben évtizedeken át pontosan ezt a igényt szolgáltak. Még így egyébként? Nem? Az interneten élén úgy tudom, papírság már nincsen, de az interneten még létezik ez a közösség. Nyilván nem akkora lángon égve, mint ahogy, ahogy a rendszerváltás előtt ez működött, az ott minden hónapban, igen, azt hiszem havilap volt, és minden hónapban közölt egy csomó tervrajzot, hogy hogyan kell, mit tudom én, kicsi cuki asztalt eszkábálni a gyárból lopott flexicsövekből, és akkor az emberek nekiálltak, és legyártották ezeket, meg hogyan kell lámpát csinálni a napoleonos üvegből, ezekre még biztos emlékeztek. Igen, igen, az tök jó, és sőt, hát uh, egyszer a cégnél megkereste Straub kolléga a tíz legmenőbb dolgot, ami valahol lejött a, az Ezer Mesterben. Ezek között volt a hogyan lehet a Bécsből becsempészett uh, Walkman-típusú magnót beszerelni a Warburgba, úgyhogy azt szóljon a hangszóróból. Hibátlan. <gül> <gül> az egy tökkes megoldás. Azért szerintem azt itt elmondhatjuk, így végig csak a weboldalt, hanem a tervdokumentációt is, hogyha te, kedves hallgató, most Magyarországon startup vagy, és rendkívül olcsó, és a mozilla szentesített bútorokra van szükséged, akkor a jisk a 20 ezer forintos Jonas-típusú asztalt kell elhozni, mert ez sem fog kijönni olcsóban. De kellett, megnéztük a kielytését, és JISK... JISK, bocsánat, én Tényleg. meg is kérdeztem egyszer ott az áruházban, és megmondták nekem, hogy őket Jüszknek kell mondani. Ah, mi megkérdeztük egyébként Svédországban élő barátunktól, aki hogy ez Dánul van. Úgyhogy <gül> több fekedeponttal indítottuk a mai napot. Hát figyeljetek, kedves barátaim, az a helyzet, hogy én már nagyon fázom, és körbevettek a sünök és vádlóan a Van még valami izgalmas hírünk? Csak izgalmas hírünk van. Akkor jó. Akkor elővelük. De viszont valahogyan védekezél a sünök ellen. Szugyókkal. Vörös-bortló csalog szét közöttük. Szerintem vágjunk bele a kütyükbe, abban még van 5 darab jó, aztán mondjuk azt, hogy nyár van és elég volt. Mit szóltok hozzá? Benne vagyok. Ja, még van egy játékom még, azt mondjuk elmondom, hogy igen. Milyen kütyük van? Uh, Mindet megbeszélt. Nagyon rohadt jó van egy gyönyörű szép indigógos projekt. Az neked tetszik? De melyik? magam módján csinél, ja. De mondja, akkor. Ez a kreosz óra. De kicsoda? Az, ja. az a cég de Kreyos. Ezt Igen. Ez a, egy... Megpróbáltak egy okos órába beleszúfolni mindent. És bőve négyszeresen túltesítette azt, azt, amit kértek. Ez egy baszott nagy óra. Ez Jó, ilyen nagyot, gyere... igen. gyerekfejnagyságú. Egyébként ez a standard... E -papír kijelzős, digitális óra, amiben van hangvezérlés, meg, meg, meg a Jánkhinya. Vízáló és hangvezérlés is van benne, tehát Vizem, elvileg, már megnyert. Búvárként is bele A De delfinek is használhatják. Így van. Igen, igen, és vezérlés is van benne, tehát lehet integetni a, az órával és úgy vezérelni dolgokat, és ezt egy olyan videó részletben mutatják be. Amikor egy pasas, meg egy csaj ülnek egy szófán, egymást átkarolva, vagy zenét hallgatnak, és hol az egyik inta-hifinek, hol a másik inta-hifinek, és akkor hol az egyiknek az a kedvenc zené, hol a másiknak a kedvenc zené szólal meg. Teljesen életszerű helyzetnek tűnt. Zárójel jegyezném meg, hogy, és amellett, hogy ehhez van ilyen óra-tok is, valójában lehet övcsíptetőként, nyakbalakasztóként, és papucson rán kint is alkalmazni. Ez egyébként pontosan olyan ez a Cryos óra, mint az iOS 7, hogy az összes ilyen korábbi Smartwatch projektből elhozták a fontos és jó részleteket, összegyúrták egy nagy közös projektbe, meghallgatták a kritikát, hogy mi szerint a Pebble ronda, meg hogy a Sony smartwatchnak nem elég jó az órasíja és ezeket így mind összerakták, és meghirdették úgyis, mint projekt. Egyébként a, nem tudom, a peblazené sokkal szebb szerintem. De ez valószínűleg teljesen személyes. Igen, ez izlés dolga, úgyhogy hagyjuk is, de, de vicces óra ez, én azt gondolom, a, az nekem tetszene, hogy lehessen gesztusokkal vezérelni, tehát hogy mondjuk egy biciklizés közben egy intéssel a következő számra lehessen lépni. Egyébként. Ezt az nem akarom. Az a rész egy hogy hogy gyakorlatilag a, a, az ilyen kickstarter kütyüknek a medvehagyma lett a, a, a smartwatch. <gül> Mármint, hogy lehet kapni a batyáinkért, ahol az... <gül> lejöjjön a mozgó lépcső. Egyébként, ha már megemlítettem a Sony ami ugye, amiről beszéltünk az egyik első Metis heteorban, most jelentette be a Sony, hogy jön nem sokára a Smartwatch 2. Ami kiküszöböli az előtt hibáit, gyönyörű öve van, mármint hogy karszíja, és uh, sokkal vékonyabb. És nem ha, tudom, ha, ha az lesz is. a neve, hogy Too Smart, vagy Too Fury, ezt akkor meg is eszem. <gül> nem, nem, sajnos a SWAT a neve. Akkor nem érlek el. Ez, ez félpontos megoldás. Egyébként a másik smartwatch sal meg úgy általában az eszembe jutott, hogy pont a héten láttam a nem fog eszembe jutni az oldalnevet egy jó Isten, ahol az orvot is látni. Rich, ez az, a Bonrich oldalon, ahol ilyen uh, bőtöletesen csúlyon luxuskügyőket gyűjtenek össze. És ott volt ez a, ó, ez a bluetooth Bluetoothos gyűrű is. Igen, ritka nagyon nagy találtuk egyébként, hogy, hogy alig pár tíz év alatt is lehet nagyon öreg márkát építeni. A Hublot óramárkáról volt egy uh, übló, mindegy is. Uh, egy összeállítások, és azt a 80 évek eleje közepén alapították, és most már nagyon nyugodtan kommunikálják azt, hogy ez, ez ilyen örökségnek hagyható régi be, bevett dolog, mint minden rendkívül drága óra. De a Hublot az, az alapból nem egy ilyen új gazdag márka? Tehát az, az nem ezt kommunikálja? Nem teljesen, azért ott a... Tehát ugye minden órát azzal próbálnak eladni, hogy a kicsit deresedő, halántékú apa a fiával csinál valamit, akire majd rá lehet hagyni az egészet a vagyon együtt és a jaktal. Tehát ebben azért benne van az, hogy nem egy 30 éves márka vagyunk, aki, aki most ne felnőtt, csak gyerek, hanem, hanem évszázadokra visszamenőleg az őseink kőből csinálták ugyanezt hódítóvilmos alatt. <síns> Na, a sünökhöz csatlakozott egy nyest, jöjjön a következő kérdése. Aki most csatlakozik be az adásba, ezt a mostani felvételt Feri az állatkertből rögzít, a következő lehetőség az lesz, hogy felültetjük egy óriás Könnyű, Könyörgöm, hadd szúrjam azt idebe, hogy az állatkertből sugározom az első koncertemet. És ebből tényleg csak az tud rábólintani, aki ismeri az LGT-nek a régi rádió című számát. Bocsánat, hogy ezzel jöttem elő. Igen, még a végén egy nótát is fogunk énekelni, ezzel már megbeszéltük egyébként. Marca János segít Pontosan. Vágás, Pontosan. vágás. <gül> jó. Köszönöm, hogy itt ennyire megszerült a holnapokat. <gül> és talán a holnap utánból is egy kis reggeli rész. Van még egy piszok jó kütyüm, és akkor is elmondom, hogy folyamatosan tralgodtak közben, mint mások a reddit -en. Ez pedig a GoPro stabilizátor. Hát, az viszont nem csinálta meg a szerencsét. Én úgy láttam, hogy nem 48 becke tudott összeszedni, és nagyon keveset szedett össze. Még a van a két hete? Hát, van de nem két fogja megcsinálni, szerintem. Van ez. két hete, és szüksége van még 70 ezer dollára, ami hát, nem túl esélyes, ezt lássuk be. Viszont de mi egy is a kütyű maga? termék. A kütyű maga az a GoPro Hero nevű akciókamerához való stabilizátor cucc, amely GoPro Hero akciókamerára azt kell tudni, egyes egyrészt összes extrém sportos ember ezt használja, valahová magára ragasztja, leugrik a hegyről és látjuk közben, hogy ő esik. A másik pedig, hogy ezek a kamerák ezek közel teljesen használhatatlanok kézbevéve, mert, mert nagyon rossz felvétel lesz, hogy a kamerát mozgatják. Többször próbáltuk több helyzetben, de sosem volt jó. De ezért van olyan hatalmas nagy, nagy látásszögű kamera alajta, hogy ez így egyenlítse valamennyire a mozgást, nem? Igen, csak azt mondta hogy még szoftveresen kell stabilizálni, amennyi idő a világon nincsen többnyire. De vannak erre nagy megoldások egyébként, amik lelassítják a százkódást, hogy a kezeddel beleviszel, de idő. Ezzel szemben ez a motoros kettő szervóval, egy gyors procival, meg, meg gyroszkóppal megtámogatott Stabil Go nevű eszköz, mi valószínűleg nem fogja megkapni a szükséges pénzt. Ez az összes remegést kiveszi belőle, mozog arra, ellentétesen azzal, amire te rázad az eszközt, és ilyen nagyon szép, fluid videókat lehet vele csinálni. A bemutató videók a projekt alatt azok ilyen emberek ugrálnak gördeszkával egy két parkban, és a kamerás pedig leköveti őket, úgyhogy utána ugurla egy másik gördeszkával, és nagyon jó felvételek. Ez az, amit, ha nem is tudok, gördeszkezni, de úgy a kezembe fogni kipróbálni, hogy mit lehet vele csinálni Aha. Megvan, miért lesz meg egyébként a pénzük, mert 550 dollárt kérnek azért, hogy egy ilyen kütyűt kapjál. ami azért egy kicsit, kicsit magas beugró. Viszont a, a videót nézzétek meg, és majd fog az adás naplóba tenni egy, egy videót a, a bagolyforgatásról forgatásról. Bagoly forgatás? Bagoly forgatás, valami, valami régi kísérletnek az archív felvétele, ami egy kontextusból kiragadva terjed a Youtube-on, amiben fognak egy, fognak egy bagyot, ami néz, mint ahogy a bagoly tud nézni. Le van fogva a szárnya, és akkor forgatják először az egyik tengely mentén. És azt meg bámul a kamerában, hogy mi a halál történik. Az forgatja a másik tengely mentén, a feje egy helyben marad. És egyre módosabban néz. Aztán és úgy forgatják, hogy de tényleg gyakorlatilag minden, minden lehetséges irányba elkezdik mozgatni, a, a feje az, az időkéti oldalra néz, hogy, hogy ez így most komoly, vagy mi van, és pontosan hogy ugye így mozog ez a, ez a Stabil gó a videón. Tehát akkor azt is megállapíthatjuk egyébként, hogy aki nem szeretnék kifizetni 550 dollárt, plusz postaköltségnemzetközi postával. Tudom, amit fogsz mondani. Az, hogy egy bagjot és köss rá a GoPro-t. <gül> így le a hegyről. Jobban mondok, nem ennyire pontos precíz, de, de csirkével is működik. <gül> Megnéztem hirtelen a Wikipédián, hogy a baglyok egy védettek-e, vagy sem, ezt még nem találtam. Viszont arra jöttem rá, hogy ilyen nem rossz néző nem létezik. Ezek kizárólag ilyen anyád mennyi innen fejjel tudnak. Ö, vala, vala rége, régen ment körbe egy ilyen Tumblr a mástapos bagyokról. Pontosan az, ami rá van, van a dobozra, tehát nem is kell magyarázni, tökéletes. Jó, de szerintem... Az utolsó rovatunk elég vidám, a színők a hátukon gurgoláznak. Egyébként rakjáljuk hogy almát, minden mesekünkben úgy sétálnak, és sosem tudtam, hogy, hogy csinálják és miért. <laughs> Úgyhogy szerintem köszönjünk el a kedves algatóktól a következő adásban, ami nem tudom mikor lesz, beszélni. Ja, meg. igen. A szolgálti közleményt mondjuk azért, hogy jövő nem leszünk. Úgy döntöttünk, hogy végül is nem tudjuk ezt a hírralmat, a hát, távolságot áthidalni. Nagyon valószínű, hogy jó eséllyel. Én oda megyek, ahol az internetet, legalábbis a wordvive feltalálták, de egy olyan szállóba, ahol ez még nem történt meg. <gül> feltalálták, csak nem vezették be. Igen, még nincsen elosztva, vagy nem, nem ért át a francia a drogokat. A jövő már itt van, csak még nincs jöjjön elosztva. Jó, hát adott esetben, hogy nem jöttök, majd én a sin megtartom, megtartom <gül> azt az adást. Feltelném, hogy a sűnök milyen hangot adnak ki, egyébként hogy hívjuk azt? Biztos nem sűnöknek. Sűnülőrnek, nem? Pontosan ugyanezt kérdezték, és nem tudtam nekik meg azon, hogy szuszogni szuszognak, azt tudom. Folytatnak, mint egy ilyen rosszul alvó, kövér horkoló ember. De. Személyes de... kérdésnek éreztem? A magam is. Ide. Kaptuk is nekik egyébként. Igen, igen, igen. Tényleg? Ja, igen, ja, értem. Szóval, hogy. Már nem a sönökre azt Nyafogni nem nyafognak. Vagy legalábbis, azt én sem tudom. De majd most mindjárt megpróbálom rögzíteni. Jó, és beküldöm. Vájra. Vájra. Így lesz. Úgy lesz. Jó, jó.